«Сугителі хочу нагадати, коли таке нагадування на Раду Суну, то що звернечка Це має бути досить швидко зроблено, Ми маючи 15 хвилин, ми хоремо в залі. Точуть, у нас іде багато магнового часу. тобто швидше треба робити, щоб ті зелені зал, а ми залишилися в своїй підставі. Перше питання, яке я звертаю вашу увагу на характер сьогоднішніх студій. Я маю на увазі сьогоднішньокола і минулого часу ранкова по артикулу Всесвіта Ісу. Такі студії гостро звернули нам увагу на ті речі, які у кожного з нас були релігійним багазом. Ми щось набуваємо, щось ми приносимо, щось додаємо, як будь-то до.. І попередня студія звернула увагу і чує, що такі речі, вони є релігійного походження, нічого воно корисного не зберігає. І зберігані такі речі, значить, вони їх ударять доволі скидливо. Приклади були проведені з окруження сьогоднішнього часу організації під ім'ям Єгова. Вони сьогодні, безвлашньо, не знають, де ліва і права сторона. І впевнено, що ніколи нічого не знають, бо вони перевели Біблію у науку теологічних горизонтів. Точно так само теологічний горизонт і шля ідеократична наука. Оце є результат. Ми не займаємося вивченням іменно цих справів. Організація його займається вивченням діло його на часі і йому підпорядкована, бо для цієї справи, на самому ділі, їй ніякої другої незродження. Тепер привожу для вас, жителі, такий приклад. Вам відомо така праця церкви, яка йде під назвою «Період церкви Іллі». Період церкви Іллі був вчинений Господом Ісусом Христом, організований підняти, як період приготовчої праці. На цей період приготовчої праці із волі Йоголи поступили певні науки, щоб їх підняти, під високо держати тільки три підняв Ісус Христос у першому приході на землі, і апостолі проуговували. Ця наука коли була піднята, вона була випрацювана достатньо високо і точно, навіть в періоді Лісея постійно брав без всяких змін, ці науки були, були випрацювані доволі хорошо. Але кожен із вас знає, що окрім цих Богом післяних наук на той час були багато наук, спеціально кажу слово «багато наук», навіть публікованих наук, котрі були не на часі, котрі пробували заглянути в Біблію на ті сторінки, котрі сторінки ще були під печатями, котрим час не прийшов розпечататись. І коли вони пробували самочинно розірвати печаті і заглянути туди, і прочитати, і показати другим, як вони багато знають, такі сторінки обернулися до них многотонним грузом. І коли прийшов час очищення, то вони під цим грузом стогнали, одні пішли у світ, а другі відрізали від себе, як сказав Ісус Христос. Хто око, око відрізав, хто руку, руку відрізав. Якщо ви хотів йти далі з Ісусом Христом. Ні одна із цих наук не була передана Господом Ісусом Христом, всі були вичищені, викинуті геть, як невідповідні предмети. Це досить повчальний приклад, який показує, що обходиться праця, коли збирається вона, не по предмету, поданому Його, а по предмету самовчинності або духу релігії для того, щоб з кимось улаштовувати якісь змагання, хто глибші більше знає, то кому може робити червона ліча іменно релігійними, релігійними батогами. Книга це не релігійні батога або палки, а це книга іменно свята, яка виконується тільки, коли дає його на той час і дає нагоду нам розуміти і бачити. Так що наша лекція, котра сьогодні подана до вашої уваги, вона дає досить точні і ясні поняття відносно правильності слуги його, перед Йогою і відповідної науки, якою наукою наповнювати мається для кожніх слугах. Отже, ми звертаємо увагу на положення міста Назарет. Наша студія вже два рази на цю річ посилалася. Далі вона так і закінчить на цьому. Фактично, для вашої уваги, хочу нагадати, перші слова артикулу в першому параграфі є ключом для зрозуміння цього всього цілого артикулу. Не взявши цього ключа в руки правильно, нічого ви там не зрозумієте. Отже, вона мусить бути почати, так вона і закінчиться буде цим ключом, який там є і поставлений, вона починається ще більш важливої події і цінної для слуг Його в Біблії записаного немає. Так починається цей артикул. Це говорить про те, що якщо ми точно і правильно зрозумілися там поставлено, значить ми тоді зрозуміємо і цілу цінність надією, що так ви і чуєте. Що так і подано і вас. Тому це ми не читаємо для вух лекції. Ми читаємо для того, щоб кожен набув зміни відповідно і навів порядку своїх умастих так, і своїх Хранилищах інформації, яку він носить. Ми є свідки справи його винозі, відвідуючи в часу. Цей час це вершина. Одержуючи на руки таку науку, ми маємо на руках своїх додати тільки те, що є вершиною Діло його виноземлі. Тому ніяким разі не може бути присутні дуже розуміння і поняття діло його венезли. тепер також і. У питанні його науки на цей білючий час. Тільки те, що дають його. Тепер же хочу звернути вам увагу на таку обставину. Остільки ви встигли зрозуміти і побачити, що діяльність організації його в теперішній час вона є достатньо у серйозніму, як би казати, положенні в погляді його. І вона. Керуюються тільки тим, що подає його на часі, а це буде більш відчутно з довіганням часу. А це говорить про одно, що слуги його ми, то представляють його збір на землі у даний час. Усі слуги мусять бути в цьому заінтересовані. Сьогоднішній наш, один із параграфів, це був другий, а він йшов під номером 4, він на це спеціально звертав увагу. Він звертав увагу на Господа Ісуса Христа і там було показано, що він вживав розсудку, коли був покликаний до діла його виконувати. У нашій темі було подано розшифровка, як це треба розуміти, правильно вживати розсудку. І було сказано, що якщо ум, котрий є, або бажає бути слугою Єгови, він не буде заінтересований праці Його на часі, то це не є той розсудок, що поступить до, як носитель той, котри, котрого покликав Єгова. Вже вона розсудку це означає, що ми маємо бути гаряче заінтересовані цим ділом, що сьогодні його пускає луху. Всі ми однаково. Тобто досліджувати, виявляти, де наше місце, де наша праця, яка праця має бути, якої висоти треба там, якої точності треба, яку широту тут його нам дає. Це там, де наші руки мають працювати, це має бути гостро зацікавленість наша. У цих предметах це говорить про те, що ми вживаємо розсуд. Окрім цього, ви не можете бути холодні безучасні або з цілком байдужні до інформації, яка йде на часі. Тобто, як ви вважаєте цього керівництва, і його на часі для себе, щоб його вам відкрив і далі показав, і іменно далі освітлював. Це говорить про те, що кожен із вас має бути заінтересований у одержанні цієї інформації, і щоб така інформація поступала. Тобто, це означає, що просьба до Його і з кожного з вас звернена буде теж, щоб Його подальше подавав нам таку інформацію. Це не говорить про те, що таку просьбу може засилати один, два або декілька одиниць і цього вистачить. Як ще ми скажемо, що цього вистачить, і це на самому ділі так, не тільки окремих случаях, то хіба що вистачить для таких одиниць, а для решти ні. Нас святописьмо не так учить. У чому заінтересований є найвищий ступень, тому заінтересований є і найнижчий ступінь. Коли Господь Ісус сказав Савлу, я на дорозі, що Він його гонив, а Господь був на небі. Тим самим було показано, що коли радується один член, радуються всі. Печалиться один, печаляться всі. Тобто один дух, одне думання і одне бажання тут показано досить ясно. Значить, організація його наша буде настроєна і якраз у таке положення, де кожен живе одним бажанням, одним духом і одним сприйманням. Тоді його подасть ясність, подасть силу, подасть зрозуміння і між нами не буде ні в перейдущих, ані в стаючих. Будемо йти всі разом. Так, до служителів нагадування сіліче. Кожен рік ми організуємо казні вступлення в завіт, то тобто є хрещення. Так сталося ще декілька років. У нас припадав серпень місяць, тобто август по російський. То не означає, що тільки серпень місяць може бути. Бо це діло то звичайне було. Однак же нагадую тут, у кого є, в яких зборах, кружках наших є люди, котрі мають бажання вступати в завіт, виявляють їх і проводять з ними спеціальні науки, які є для цієї, для цієї справи подані в організації. Це є книжка багатства, голова 3. Значить, ніхто вони проходять такі науки включаючи і такі, котрі сьогодні показують висоту і точність служіння його у даний час. Було би добре, щоб виявили, що такі одиниць теж приблизно, хоча б через дві неділі часу ви подали інформацію у письмовій формі сюди, до нас, хто і скільки їх знайдеться на цій вік. Так, сьогодні. У нас працювала е, відеокамера, і наші зібрані було знято на такий, можна сказати, мікрофільм. Це не є значить, апаратура власності організації, це є любитель, хоча він приближається до нашої організації. Однак же він вирішив. Документи для себе робити дещо чи іншого характера. До сих робили документи нашої роботи, це звукозапис запіс магнитофонні лінки, вже діляв нас кільканадцять років. Хіба вам у початку праці сказано було, скільки ви маєте дві і скільки один ви працюєте. Такого завдання ми нікому не ставили і ніколи не ставили. Вас післяно виконувати якісну працю. От і все. І коли працівник попросився з вами, чи рекомендовано вам брати того працівника, ви маєте йому оказати поміч не лише технічно, буквально, а духовно особливо. Щоб він випрацьовувавши що цей невеликий протяг часу, дістав заохочення на ті праці, а не огірчення. І коли він дістав заохочення, бачив радість на ті праці, значить праця ваша вдалася добре. А коли ви своїм, іменно своїм нетерпінням додавали йому гіркості, значить, праця була бракована. Ви зламали йому духа тому працівникового. Такі речі не чиніть. І знайте, що за це ми несем відповідальність. Якого духа ми покажемо тому, хто просився, хотів йти проголошити віську. Так, слідуючи питання у нас буде таке. До нас поступила така можливість мати образ, декоратичний образ організації, який описаний у Пронако-Єзикіла перша голова. Хто з вас читав? Знає, що там написано. А хто не читав, той може взяти вартову башню і подивитися на першу стрілку. Тобто образ організації Єгови, невидима частина Верховна власть там, видима частина земний відділ, обслужує ще частина ангели там стоять. Тобто, фактично. Це в образі. Цей образ організація рахувала за відповідний показати або подати його на кожній обкладинці свого журналу. Це не для прикраси, це не для того, щоб змалювати щось, би щось було, а для того, щоб показати, що організація його керується небесною вказівкою. І те, що там є подано в картині, воно є подано фактом. І організація іменно тим образом живе, котрий той образ не в значенні буквисти, а в значенні духа, що наша організація постійно одержувала підтримання з боку невидимої організації, духа, сили, і науки і т.д. Все, що потрібно в видимій частині, ми одержували завдяки устроєному тому образу, тої організації. В свій час у нас була така думка, щоб взяти і наймити якогось такого доброго художника, щоб нам змалював таку картину. Знайшовся такий художник, змалював, далі ми йому оригінал. Ну, однак вже, хоча ми не є великі спеціалісти у справі іменно рисунків, ну навіть і в наших поглядах не відповідало цій справі. Ну, то не наш художник, то справа його. На даний час нам, нам, дістати, на час, нам дістало, вдалося дістати таких е, титульних стрінок досить контрастних, досить точних. Скажу одного, що організація його у свій час, або вернішив в посідні роки діяльності свої, вона супроводила вартову башту е, таким кольоровим фоном на один місяць. Тобто це означає, що Вертова бача, наприклад, квітня місяця мала певний колір фона. На другий місяць вона мала інший фон, на третій місяць ще інший фон. Правда, такі фони нам не подавали філіали у множеці літератури теоретичної. Такі фони міг подати хіба центральна. Центральний орган, то є центральна організація, нам удалося дістати такі речі. Не зробили, як би сказати, форму або копію із того. Хочу показати вам цей рісунок. Можливо, і предложити щось перед вашою увагу. Не тільки показати, і предложити. Як ми далі будемо. Отже, це є. Робота не типографії, а робота ксерого апарату, оце він є, це фон кольором за місяць, за місяць, за місяць, можливо, да, сентябрь місяць, да. о, можете взяти в руки, лише тільки чистими руками брати, щоб случайно не поламати, нічого подібного. і подивитися. Як ви на це скажете? Тобто, копія знята досить точно. Це не художник малював. Удайте брати друг? Чи вам і так добре? Да ветку, да. Ну, стой жити, да. за півтора метра сидиш колено, а вон ти далі сидять. А, і там ще хочуть бачити. Ну, ось, будь ласка. Оце і є образ організації. Ветко добре, га? Ветку добре. Маєте на увазі, це не ми валювали фон, а це дала теократія фону. Ватхтове, то є англійське. Слово це означає вратову башта. Так, то чи видно вам усім? Yeah, а відти, Романи, здалеко мають дивитися? Добре видно. Добре видно. Згодні всі? Согласні, yeah, ну yeah. no, yeah. от добре. Yeah. Ну no, якщо согласні, то тоді... Туди... Питання буде слідуючи. Чи ми бажаємо мати такий сумок? Ну, власному я ясно? Да. Да. Да. Ого, слухай, ще не казав, вже руки підняли. Ну, добре. Значить, піднімаємо руки, так? Піднімаємо руки, добре. Тепер слухайте сюди. Ну, якщо ви всі согласили, там треба рух. То коли не всі согласили, то руки піднімають. Тепер слухайте сюди. Ви є тут служителі. Служителі всі согласні. А решта члени організації як? Ну, тобто як ви думаєте? Для них? На правилу чи ні? Всіх, ні? Тоже для них? Кожен служитель з ком'як себе студії. Ага. І тоді принесе відповідь. Да. ]да. Хто хоче, стільки хоче. Но... Тільки стоїть, ми не можемо точно сказати, бо це ми на типографії не робили, ми робили на ксеру Але типографія нам виставляє тільки приблизну ціну, по тій причині приблизно, що ще вона сама не знає точно цієї роботи. Тим більше це є салатові, ясно салатові кої. Наші різні фони, такі, що може хочуть просто розбігатися. Я не говорю, що це є невідповідний, тут теж можуть хочуть розбігатися. Але ж вони тоді розбігаються, коли є рядом. різні кольори, тоді вони розбігаються, а то тут сконцентрують боден кольор. Отже, то тоді що ж? Питання стоїть слідує. такого формату чи трошки менше? <говори> <говори> Треба місце не йти до цього зачіпати? ви <говори> Добре, ладно, якщо там сидить образом, якийсь там Іван Чипарас, каже, другий нас є, сняти його поставити. Це правда. Ясно. Значить, такого формату, так? Такого. Є нагода і меншого. Це таке. Як я закажем, таке. Ні, ну більшого вже куди більше. Більшого не треба. А там буде нормальний. Буде нормальний. Так. Я не в тому, що бачив, є менше. Це інформацію 64 гривні. Оце, це... Чи тебе сказав? 64 гривні. Ти май... маєш увагу ксерокопію? О, вона є вже, я... А менші трошки, 14 гривні. Тоже трошки менш, ну менші, на два, то, конечно, Менші, менші. Він біш. Я вставив 4 гривні. Лена, ти не кажеш, що це ужас? Слухайся, <laughs> так. Дело в том, что выготовлен, он выготовлен на ксеропарации. Он складений из 4,5, половин, а ну каприлянцы добрые. Аппарат у нас такого нема, щоб чтобы сделать один, он из 4 кусков складений. Звідси певна річ и сумма грошей такая, потому что это и комбинация. А когда піде в типографию, в типографию, ясно дело, что не будет 64 четырех гривенов. там один ну, а один Четвертая часть? Да, четвертая часть. Він гарно дуже смузиться, в мене є я Шо, робити, я. петлографію. Я хочу таку думку подати, що робити маленьким форматом і козацьку, а можна 12 кольорів. можна ще різні собі. Ну, от тут вже починаємо 50. говорити про те, що очі розбіялися. А як я це <різь> <різь> Вже хочемо 12 кольорів. Правда, 12 кольорів нема. Вони трошки повторяються, чуть-чуть. Якщо це салати, то чуть-чуть більше тевності, буває чуть інакше. Як вірші поразили, як у кімнаті, кімнаті? Трапообший розчот, ніхто багато дуже знає, а розчот обший робити для обших людей, щоб розмісти... Давай от як ми договорюємося. Ми спочатку підемо до тих, хто має нам робити, а ми вже знаємо, хто має робити. Тобто типографії робити. Ще є автор макети для того, щоб показати, собі комусь і щоб все макета робила